az Krisztus testének az egységét értem. Ez Jézus Krisztus gyülekezete a Földön. Nem egy konkrét felekezet, nem valamilyen megrevezésű emberek, hanem mindazok az emberek, akik igazán elismerik Jézus tuduknak és megváltójuknak, Neki élnek, és az ő akaratát kívánják tenni. Nekem nem számít, hogy milyen vallási megnevezésük van, vagy hogy milyen nemzetiségűek vagy származásúak. Jézus szempontjából csak egyetlen egyház van a Földön. Nem katolikus egyház, nem protestáns egyház, nem baptista, vagy presbiteriánus, vagy anglikán egyház, hanem az ő egyháza. És hiszem, hogy nagyon féltékeny arra, hogy ez tényleg az ő egyháza legyen, és senki másé. Több mint húsz éve az utolsó gyülekezetben, amelyben lelkipásztor voltam, mindig az én gyülekezetemről beszéltem. De egy napon az úr szólt hozzám, és azt kérdezte: Megmondanál nekem, hogy tulajdonképpen kié ez a gyülekezet? Ezen el kellett gondolkoznom, aztán így feleltem, Uram, remélem, hogy a Te gyülekezeted, de nem vagyok benne teljesen biztos. Ez gyógyított ki abból, hogy a saját tulajdonomnak címkézzem Jézus Krisztus Egyházának bármely részét. Azért az egység helyreállításáról beszélek, mert az apostolok cselekedetei alapján egyértelmű, hogy az egyház kezdetben egységben volt. Hadd olvassak fel néhány olyan igét, amelyek ezt egyértelműen tanúsítják. Vegyük például az egyház születését, amelyről az apostolok cselekedetei második rész első vers számol be a következőképpen. Amikor pedig eljött a pünköd napja, és mindjárt együtt voltak ugyanazon a helyen, egységben voltak. Ugyanebben a fejezetben egy kicsit később, miután a Szent Szellem leszállt, és tömegek tértek meg, a 44-től a 47 -től terjedő versek így hangzanak. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra álhatatosan egy szívvel, egy élekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben, tehát látható, hogy egységben voltak és együtt voltak. Születésekor ilyen volt az egyház. Az apostolok cselekedetei negyedik rész, 32. versben pedig azt a feljegyzést találjuk az egyházról, hogy a hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából bármit is magáénak, hanem mindenük közös volt. Teljesen világos, hogy egy test voltak, egy csoport. Továbbá, ha Pál leveleinek címzésére gondolunk, Például, amit a korintusi gyülekezetnek írt, vagy a tessalonikai gyülekezetnek, vagy a filippi gyülekezetnek, soha nem a korintusi baptista gyülekezetnek írt, vagy az anglikán gyülekezetnek, vagy a katolikus gyülekezetnek, csak egy gyülekezet volt, nem kellett külön megneveznie. Érdekes kérdés lenne, hogy ha ma élne Pál, és levelet írna a szingapuri gyülekezetnek, akkor hova kézbesítenék? Ki kapná meg? Csak azért mondom ezt, hogy rámutassak, hogy mennyire eltávolodtunk az ősegyház jellegétől. Most nem bűntudatot akarok bennetek ébreszteni, még csak magammal sem akarok bűntudatot ébreszteni, nem vagyunk felelősek az évszázadok során elkövetett dolgokért. Lehet, hogy íszuk mindennek a levét, de csak a saját cselekedeteinkért vagyunk felelősek. Azért azonban felelősek vagyunk, hogy hogyan reagálunk a jelenlegi helyzete, és hogy mit teszünk a helyzet javítása érdekében. Egy dolog nyilvánvaló, amikor Jézus visszajön, egységes egyházért jön vissza. Mert mennyasszonyáért jön vissza, és az egyház az ő mennyasszonya, azt pedig tudjuk, hogy Jézus nem gyakorol bigámiát. Nincs két menyasszonya, nincs egy katolikus megyasszonya, meg egy protestáns megyasszonya. Tehát a visszatéréséig az egyháznak egységbe kell fornia, hogy Krisztus mennyasszonyává válhasson. Lehet, hogy az egyeseknek olyan távolinak tűnik, hogy azt gondoljátok, hogy lehetetlen ez egy utópia. Erre azt mondom, amit Jézus mondott, Istennek ez nem lehetetlen. Az embereknek lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Személyes meggyőződésem, hogyha Isten megígéri, hogy megtesz valamit, akkor meg is teszi. Számomra ez kétségtelen. Nekem csak azt kell, azt kell tudnom, hogy hogyan teszi meg, és hogy ebben mi az én szerepem. De kétségem nincs a felől, hogy képes megtenni mindent, amit mondott. Van egy nagyon fontos kijelentés az apostolok cselekedetei harmadik részében, amely szerint a jelenkor egy olyan időszakkal fog véget érni, amelyet úgy hívnak, hogy minden dolog helyreállításának az ideje. És ha az a kérdés, hogy mi a helyreállítás, szerintem a helyreállítás a dolgok visszaállítása a maguk eredeti helyére és állapotába. Hiszem, hogy Isten ezt fogja tenni az ő népével. Én úgy értelmezem az ószövetségi proféciákat, hogy Istennek van egy népe, amelyhez felbonthatatlan szövetséggel törtötte magát, és ezt a népet Izraelnek hívják. Ez a nép több mint 18 évszázadon át nem azon a helyen volt, amelyet Isten neki szánt. Hány ebben az évszázadban Isten visszahelyezte az eredeti helyére. Mondanom sem kell, hogy ez nagyon sok ellenállásba ütközött, mert vannak olyan erők, amelyek ellenállnak Isten szándékainak. Ma este nem Izraelről fogok beszélni, hanem Isten szövetséges népéről, az egyházról. Személyes meggyőződésem szerint, ahogy Izrael 18 évszázadon keresztül nagyon távol volt Isten nekiadott örökségétől, ugyanúgy az egyház körülbelül ugyanennyi ideig szinte kívül volt azon az örökségen, amelyet Isten Jézus Krisztusban neki szánt. Ez egy szellemi örökség. Ez az évszázad több okból jelentős, amelyek közül az egyik az, hogy ez az az évszázad, amelyben Isten visszahelyezi dépét az eredeti helyére és az eredeti állapotába. Hadd olvassam fel Péter Apausról szavait az apostolok cselekedetei harmadik rész, 19. verstől kezdődően. Isten népéhez szól, és úgy gondolom, hogyha, hogy ma este is ugyanúgy érvényesek ezek a szavak, mint amikor Péter elmondta. Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, illetve térjetek vissza Istenhez. Tartsatok bűnbánatot, és térjetek vissza Istenhez, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljönne az Úrtól a felüldülés idejei, és elküldje Jézust, itt most a saját fordításomat olvasom, és elküldje Jézust, a Messiást, akit nektek szánt, akit a mennynek kell befogadnia, amíg minden helyre nem áll. Erről az Isten öröktől fogva szólt szent profétái szája által. Szeretném bemutatni nektek annak a folyamatnak a négy szakaszát, amelyben Isten felkészíti az Egyházat és Népét az Úr visszatérésére. Mivel itt valamennyien értünk angolul, négy olyan angol szóval jellemzem ezt a négy amelyek mind a re szótaggal kezdődnek. Ha teológus vagy és kinyitod a Bibliád, a 19. versben könnyen megtalálod az első szót, mert azzal kezdődik ez az igen. Mi az? Megtérés, angolul repent. Igen, a megtérés az első lépés. Minden alkalommal, amikor Isten épe eltér Isten akaratától, és megromlik az Istenhez fűződő kapcsolata, van egy visszatérő feltétel, a megtérés. Az ember soha nem rendezheti a kapcsolatát Istennel, ha megpróbálja kihagyni a megtérés. A megtérés nem érzelem, hanem döntés. Azt a szót, amelyet az új szövetségben fordítanak, a világi görög szövegekben szinte kivétel nélkül úgy fordítják, hogy meggondolja magát. A megtérés tehát azt jelenti, hogy meggondolom magam. Lényegében ez azt jelenti, hogy eddig úgy éltem, ahogy én gondoltam, én határoztam meg a saját értékrendemet, abban hittem, amiben akartam, a saját céljaimért küzdöttem az életben, de most megváltoztatom a gondolkodásomat. 180 fokos fordulatot veszek, szembenézek Istennel, fenntartás nélkül alávetem magam neki, és azt mondom, hogy Istenem, mondd meg, mit tegyek, és megteszem. Ez a megtérés. És azt hiszem, ezt nagyon ki kell ma hangsúlyozni az egyházban. Sok ember azt gondolja, enélkül a radikális változás nélkül is el tud lenni, de ez nem működik. Nincs más megoldás. Egyesek azt kérdezik, hogy meg kellett érniük a keresztényeknek. Mindenkinek meg kell térnie, akinek nem jó a kapcsolata Istennel. Az újszövetség utolsó könyvében, a jelenések könyvében Jézus hét gyülekezésnek küldött üzenetet. És a hét gyülethezettből ötnek az első parancs, amelyet adott az volt, térj meg! Tehát, ha egy kicsit hasonlítanak az akkori, meg a mai arányok, akkor hét keresztényből legalább ötnek meg kell térnie. De szerintem még ennél is magasabb ez az arány. Már nem tudjuk, hogy mit jelent igazán Istent szolgálni. Neki élni. Ha valaki megtér, az nem követelődik, nincsenek feltételei. Egyszerűen azt mondja, hogy itt vagyok, Isterem, a Tied vagyok, Mondd meg, hogy mit tegyek. És amikor eljutsz erre a pontra, biztosíthatlak, hogy Isten megmondja, hogy mit tegyél. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy nem tudom, hogy mi Isten akarata, nem értem Isten tervét. Azt javaslom, hogy próbált ki a megtérést. És hamarosan nagyon világos válasz fogsz kapni Istentől. De addig nem fog válaszolni, amíg meg nem térsz. A makacs önfejű embereknek nem válaszol. A megtérés után következő szakasz, a 19. versben levő szóval fogjuk jellemezni. Mi ez a szó? Felüdülés. Jól hallottam? Azt hiszem, igen. Amikor megtérünk, felüdülést élünk át. Feléledünk. Az élet újra örömteli lesz. Újra öröm lesz járni, izgalmas lesz imaúrára menni, izgalmas lesz a keresztény élet. A keresztény élet, ha helyes hozzáállásra léjük, soha nem unalmas. Soha nem egyhangú. Ha unalmasnak, egyhangulnak találod, akkor felüdülésre van szükséged. A felüldüléshez azonban meg kell térned. De nem a felüdülés Isten végső célja. Úgy látom, hogy mostanában az egyház némi felüdülésen ment át. Hívhatjuk ezt karizmatikus megújulásnak, vagy ahogy tetszik. Természetesen ez nem tett minket tökéletessé, de sokunkat megváltoztatott. De ezzel még nem értünk célt. Hiszem, hogy ennek a felüdülésnek csak az a célja, hogy új erőt, küldetés tudatot adjon nekünk, hogy további Isten végszélje felő. Ha megnézzük a 21. verset, megtaláljuk a következő re-szótaggal kezdődő angol szót. Helyreállás, vagyis restoration. Isten azért tett felügyülést, hogy helyreállítson minket. Szerintem sok karizmatikus félreértette ezt. Élvezik a Szent Szellem és a Szent Szellem ajándékait, és hogy dicsőíthetik Istent, és azt gondolják, hogy ez minden. De nem ez. Ez csak bátorítás Istentől, amelyel tovább segít a végcél felé. A cél a helyreállás. Ezzel kapcsolatban azt mondja itt az ige, hogy a mennynek be kell fogadnia, de hozzátenném, hogy megőriznie Jézust, amíg mindent helyre nem áll. Tehát valahol a helyreállás folyamatán belül megtaláljuk a negyedik választ. A negyedik szakaszt. Ez nincs benne a szövegben, nekünk kell kitalálnunk. Mi az visszatérés, return. Kitér vissza. Nem hallom. Jézus úgy van. Tehát a sorrend a következő: megtérés, felügyülés, helyreállás és visszatérés. Hitem szerint jelenleg a helyreállás időszakát éljük. Sok minden helyreállt az egyházban. Például a szentszellem természetfeletti ajándékai, a szolgálatú ajándékok, apostolok, proféták, stb. A tanítás is helyre áll. Sokáig megcsonkítottuk a tanítást, csak az evangéliumról beszéltünk. Az új viszont úgy hívja ezt, hogy Isten királyságának az evangéliuma. Ez egy királyról szóló tanítás, akit Jézusnak hívnak. Az evangélium szerint pedig van egy király, aki uralkodik, és az emberek jól teszik, ha őt szolgálják. Az evangélium nem csupán a problémáit, kényelmes megoldását jelenti, hanem meghívás Isten királyságába, ahol Jézus a király. Tehát szerintem talán a legfontosabb dolog, amit Isten helyre kíván állítani, az egyház egysége. Tehát ha ezt ilyen összefüggésben látjuk, akkor bár ez eredetileg reménytelennek, lehetetlennek tűnt, így kezd megvalósíthatónak tűnni. Bizonyos értelemben szerintem Isten az egységet tekinti a helyreállás egyik végcéljának. Most vizsgáljuk meg, hogy mit ért a Biblia egység alatt. Ez azt jelenti, hogy Isten azt szereti, hogy mindenki egyetlen óriási nemzetközi felekezetbe tartozzon? Az én válaszom az, hogy nem, hála Istennek nem. A válasz arra, hogy mit jelent az egység, Jézus imájában található, amelyet a János 17-ben olvashatunk, a 20-tól a 23 verség, versig, ahol Jézus az egységért imádkozik. Azt imádkozza, hogy nem értük könyörgök csupán, azaz a felelevő tanítványokért, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, és mi hívők mindjárt az apostolok szavára tértünk meg, mert Isten így evangelizál, hogy mindjárt egyek legyenek úgy, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhigyja a világ, hogy te küldtél engem. Tehát Jézus konkrétan minden hívője imádkozik, hogy mindjárt egyek legyünk. Gondoljatok csak bele, nem hiszem, hogy Jézus valaha imádkozott olyat, amit az Atya nem válaszolt meg. Azt hiszem, az egységünk biztosítéka az, hogy Jézus imádkozott érte. Mert Isten mindig megtette, amit Jézus kért. Aztán így folytatja... Azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk, én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismeri a világ, hogy te küldtél engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Tehát olyan egységnek kell lennie közöttünk, amelyen az atya és a fiú között van. És ez az egység nem a holléten alapszik, mert Jézus a földön volt, az Atya pedig a mennyben, amikor ezt az imát elmondta. Ez az egység nem a szervezeten alapszik, sem a felekezeten, mert nincs Isten felekezet. Isten nem felekezet. Nem ez az az egység, amelyet Jézus imádkozik. Az Atya és a Fiú egysége a kapcsolat egysége. Ez egy harmadik személy a Szent Szellem teszi lehetővé. Tehát bár az Atya és a Fiú távol voltak egymásról, egyikük a Földön, a másik a Mennyben, a Szent Szellem által egyek voltak. A Szent Szellem nélkül nem lehetséges az egység. Most arra próbálok emlékezni, amit egy katolikus teológus mondott, aki pünkördőjekhez beszélt, és a Szent Szellemet próbálta nekik leírni. Mondott egy olyan dolgot, amivel csupán be akart mutatni valamit. Azt mondta, hogy a Szent Szellem az Atya és a Fiú közötti szeretet kapcsolat. Ezt nem úgy gondolta, hogy ez a Szent Szellem végső teológiai meghatározása, és el sem fogadnám, de nagyon jól kifejez valamit. A Szent Szellem az Atya és a Fiú közötti szeretet kapcsolat. Az Atya és a Fiú a Szent szellemek keresztül vannak egymással kapcsolatban. Tehát amikor az Úr azért imádkozik, hogy úgy legyünk egyek, ahogyan ő és az Atya egyek, akkor nem azért imádkozik, hogy mindjárt egy helyen legyünk, hogy mindjárt egy szervezethez vagy felekezethez tartozzunk, hanem azért, hogy olyan kapcsolat legyen közöttünk, mint amilyen az Atya és a Fiú között van, amely a Szent Szellem általi kapcsolat. Ha ezt megértitek, akkor szerintem világosabb, hogy Isten mit szeretne. Ettől nem lesz könnyebb, de legalább érthető lesz. Isten azt szeretné, hogy az igazi hívőknek olyan kapcsolatuk legyen egymással a Szent Szellem által, amilyen kapcsolatban az Atya és a Fiú van egymással. A kereszténység elsősorban nem vallás vagy tan. Akik a hitüket egy tanra építik, rendszerint bajba kerülnek. Ami azt illeti, az egyház történelme folyamán általában azok a csoportok szakadtak szét a leggyakrabban, amelyek a legtöbb hangsúlyt a tanokra fektették. És a szabad példát mondanom, akkor ezek a testvérgyülekezet, és a baptisták voltak. De nagyon sok más irányzati szétszakadott kis csoportokra azért, mert tanokra akarták alapozni az egységüket. A tanúk persze fontosak, de nem ezekre kell alapozni az egységet. A kereszténység alapjában véve nem a helyes stand vallása, hanem a helyes kapcsolatok vallása. Mindenek előtt az Istennel való helyes kapcsolatomé. Másodszorban pedig a testvéreimhez fűződő helyes kapcsolatomé. A kereszténység nagy jelképe, amely itt van a hátam mögött, kiveletek szemben, a kereszt. A kereszt két gerendából áll, egy függőlegesből és egy vízszintesből. A függőleges gerenda Isten kapcsolatát jelképezi az emberrel. A vízszintes gerenda pedig az emberek közötti kapcsolatot jelképezi. Ha azonban a vízszintes gerenda ferde, akkor a függőleges gerenda is ferde. Ha az egyiket elferdítjük, a másik is elferdül. Ez nagyon tanulságos, mert ha rossz kapcsolatban vagyok a hívő társaimmal, akkor Istennel is rossz kapcsolatban vagyok. Néha azzal láthatjuk magunkat, hogy az Istenhez fűződő kapcsolatunk jó, közben pedig a hívő társainkkal való kapcsolatunkkal nem törődünk. Tehát Jézus olyan egységért imádkozott, amely a Szent Szellem kapcsolat egysége. És bár szerintem fontos, hogy miben hiszünk, Hajlok arra a gondolatra, hogy a mai korban, amikor az értelmünk és a gondolkodásunk ilyen korlátozott, nem valószínű, hogy valaha is eljutunk odáig, hogy mindnyáján pontosan minden részletben ugyanabban higgyünk. Úgy gondolom, hogy nem, ez, nem, nem is ez számít. Vannak persze olyan nagy, egyszerű, alapvető igazságok, amelyekben hinnünk kell. Talán fel is sorolom ezeket. Hinnünk kell Jézus Istenségében. Jézus Isten. Hallottam, hogy egy anglikán rektor azt mondta a hallgatóságának, hogy ha valaki kifogásolja ezt az állítást, hogy Jézus Isten, akkor rendbe kell hoznia a kapcsolatát Istennel. Másodszor, hiszem, hogy Jézus szűztől született. Hadd jegyezzem meg tisztelettel, hogy ha nem szűztől született, akkor zabi gyerek volt. Harmadszor, hiszem, hogy büntelen életet élt. Negyedszer hiszem, hogy halálával megváltást szerzett az egész emberiség bűneire. Ötödször hiszem, hogy testileg feltámadt a halálból, és ha kifogásolod ezt az állítást, akkor meg kell változtatod a hozzáállásodat Istenhez. Hatodszor hiszem, hogy felment a mennybe, és most az Atya Isten jobbján ül. Hetedszer pedig hiszem, hogy személyesen vissza fog jönni, dicsőségben hogy megítéljék az élőket és holtakat, és felállítsa királyságát a földön. Hadd kérdezem meg, és nem akarok senkit zavarba hozni, hányan mondanátok azt, hogy Prince-testvér, egyetértek mind a hét dologgal, amit mondtál. Kérem, emeljétek fel a kezeteket egy kicsit. Most nem azokat keresem, akik nem emérték fel a kezüket, de ez nyilvánvalóan majdnem mindenki, hanem ha mindenki. Lehet, hogy néhányan agrikánok vagyunk, néhányan presbiteriánusok, néhányan baptisták, néhányan házi csoportot gyülekezetbe járunk. Szerintem nem az a legfontosabb kérdés. Az a legfontosabb, hogy milyen a kapcsolatunk Istennel, és hogy milyen a kapcsolatunk a testvéreinkkel. Ha te például a testvére jársz, és nem jössz ki az anglikánokkal, akkor szerintem az nagy baj. És ugyanígy, ha anglikán vagy, és nem tudsz kijönni a pűködőiekkel, akkor az nagy baj. Néhányunknak rendbe kell hoznunk a kapcsolatainkat. Volt idő, amikor még fiatalabb voltam, és még eléggé tapasztalatlan voltam a szolgálatban, amikor minden áron tökéletes tanokat akartam képviselni. Analitikus elmém van, szeretem definiálni a dolgokat, és az emberek minden állítását megvizsgáltam. Minél tökéletesebbé tettem a tanaimat, annál kevesebb helyesen gondolkodó embert találtam. A vége már csak 15 és fél ember maradt, és a félben nem is voltam biztos. De aztán megtanultam, hogy nem ez az egységhez vezető út. De a boldogsághoz vezető út sem. Nagyon frusztált voltam akkoriban, nagyon sok minden miatt. De amikor Jézus erről a fajta egységről beszél, azt mondja, hogy a világ tekintetében két dolgot fog eredményezni. Egyrészt a világ elhiszi, hogy az atya küldte a fiút, másrészt a világ megtudja, hogy az atya küldte a fiút, és hogy úgy szeret minket, mint a fiút. Tehát, ha szeretnéd a világnak elmondani a Jézusról szóló örömhírt, és kell, hogy ez fontos legyen neked, akkor jó, nagyon jó, és fontos komolyan venni az evangélizálást, viszont nem hiszem, hogy bármelyikünk is megtérítheti az egész Földet egyedül. De van egy olyan bizonságtétel, amely el tudja ezt érni, amely az egész Földet megszólítja. Mi ez a bizonságtétel? Az egységünk. Jézus azt mondja, hogy ha valóban egyek leszünk, akkor a világ elhiszi és tudja majd, hogy az evangélium igaz. Ez nem azt jelenti, hogy mind megtérnek, de mind belátják az igazságot, és többé nem tagadhatják. Most pedig egy Zsoltár alapján szeretném bemutatni nektek az Egységet. Ez egy nagyon rövid, egyszerű és gyönyörű Zsoltár. A 133. Zsoltár. Ó, mi szép és mi így gyönyörűséges, ha a testvérek egységben élnek. Itt az a szó szerepel, hogy élnek. Nem elég összejönni két órára vasárnap délelőtt. És nem elég beülni ugyanabba az épületbe és ugyanazokat az énekeket énekelni. Mert az együtt élés sokkal többet jelent. Ez az élet megosztását jelenti, egymás megért, megismerését és a közösséget. A lényeg a kapcsolat. Ezután a Zsoltár leírja, hogy milyen az egység, és két gyönyörű képet tár Az egyik az az olaj, amelyel a főpap fejét felkenték, a másik pedig a leszálló harmat. Olyan ez az egység, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, áron szakállára, amely leír köntöse gallérjára. A főpapot különleges olajjal kenték fel, amelyet hétköznapi ember nem használhatott. A fejére öntötték, de olyan bőségesen, hogy lefolyt a szakállára és a ruhája gallérjára. Még a ruháját is átjárta a kenet villata. A zsoltár szerint ilyen a testvérek közötti egység. A fejen kezdődik, amely Jézus, de lefolyik a testre, ami mi vagyunk. Azt is olvassuk, hogy olyan, mint a Hermon harmatja. Hermon egy gyönyörű közel-keleti hegy, a mai Szíria déli részén található. Igazából Izrael és Szíria határán van, az év bizonyos időszakaiban hó fedi. Olyan, mint a Hermon harmadja, amely leszáll Sion hegyére. Ez a gyönyörű Hermoni harmad pedig leszáll Sionra, azaz Jeruzsálemre, ez szerint a kép szerint. Majd úgy folytatódik, hogy ahol ilyen egység van, oda áldást parancsol az Úr. Hova? Ahol a testvérek egységben élnek. Tudjátok, nagyon sok olyan keresztényel találkozom, akik Isten áldását keresik. Gyakran azt mondom nekik, hogy ahelyett, hogy olyan sok időt töltenek az áldás keresésével, inkább tegyenek eleget az áldás feltételeinek. Akkor nem kell keresni, mert eljön magától. Ahol a testvérek egységben élnek, oda áldást parancsol Isten, semmi sem tarthatja távol az áldást, mert Isten oda parancsolja. Ebben a képben tehát az a fontos, hogy az olaj és a harmad fentről száll le, Ilyen az egység Az egység fentről száll le De a széttúzás is ilyen Mind a kettő a vezetőségben kezdődik Ez az egyik legnagyobb felelősség a vezetőknek Körülbelül két évtizede együtt dolgoztam le megpróbáltuk összehozni Isten népét, és úgy találtuk, hogy a bárányokat könnyű összeterelni, de a pásztorokat nehéz. Rájöttünk, hogy hát, amit a pásztoraikhoz fordulnak, a pásztorok széthúznak, ezért a bárányok egymástól elszigetelt csoportokban találják magukat. Ez a vezetés hibája. És mindnyájan, akik vezetők vagyunk Krisztus testében, így vagy úgy, akár lelkipásztorok vagyunk, akár evangélisták, akár tanítók, mindnyájan felelősek vagyunk a Krisztus testében lévő széthúzásért. A felelősség sokkal inkább a vezetőké, nem a nyájé. Mi a széthúzás alapvető oka? Hadd mondjam meg, hogy nem a teológia. A teológiával vissza lehet élni, és lehet ezzel széthúzást okozni, de az okot nagyon egyszerű megmondja Pál és ő úgy nevezi, hogy test. Más szóval a bűnös természet. Az ember meg nem természete, amilyen az előtt, hogy Isten megváltaná és megváltoztatná. A lázadó természet. Mutatok egy olyan ígét, ami nagyon világosan ezt bebizonyítja. Első Korintusi Levél negyedik rész 1-4-ig. A korintusiak sok problémája közül az egyik a széthúzás volt, de azt mondanám, hogy ez semmiség ahhoz képest, amilyen széthúzás ma van az egyházban. Paul ezt mondja, én tehát testvéreim nem szólhatom hozzátok úgy, mint szellemiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz. Ti csecsemők vagytok, azt mondja, tejjel a kiteket nem kemény jeledellel, ugyanis a csecsemők nem tudják megemészteni a kemény szellemi jeledelt. Még a hirdetik is nekik nem tudják befogadni. Mert még nem bírtátok volna el, sőt még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. De miből következtetett Pál arra, hogy testiek? Egyes teológusok azt állítják, hogy azért volt testie a konintusi gyülekezet, mert olyan sokat szóltak nyelveken. De a legtöbb ember, aki ilyet mond, maga nem szól nyelveken. És Pál nem ezt mondja. Nem ellenzi a nyelveken szólást, sőt azt mondja, hogy örülnék, ha mindnyájan szólnátok nyelveken. Mi volt a bizonyíték, ahogy testiek voltak? Megosztottság volt közöttük. Emberi vezetőket követtek, ahelyett, hogy Jézust követték volna. Mint ezekre Pál azt mondja, hogy ennek egyetlen oka van a testiesség. Ez írja tehát, amikor ugyanis irítség és viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagy soké, és nem emberi módon viselkedtek Az egyik ezt mondja, én Pálé vagyok, a másik pedig ezt. Én Apollósé nem emberi módon beszéltek ki? Mi jellemezte a testélyességet? Hítség, viszálykodás, megosztottság és emberi vezetők követése. Persze semmi rossz nincs az emberi vezetők követésében, ha ezt a vezetőt Isten adta neked, hanem az volt a rossz, hogy az emberek átvették Jézus helyét, tehát igazából párt vagy Apollós követték Jézus helyet. Vegyétek észre, hogy Pál nem csak azokat fedte meg, akik Apollos követték, miközben egyetértett azokkal, akik őt akarták követni. Mindazokat elmarasztalta, akik Jézus helyett vezetőkre alapozták a kereszténységüket. Véleményem szerint a mai egyház állapota is nyilvánvalóan ilyen. És a probléma gyökere nem tan, nem teológia, hanem a testiességünk. A Galata 5-ben Pál felsorolja a test cselekedeteit. Itt is egyértelműen megtaláljuk ezt az elvet, Galácia 5.19-től. A testnek cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek házasságtörés, törés, paráznasság, bujálkodás, bújálkodás, bálványibádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önző törekvés, széthúzás, pártoskodás, irítség, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondtam nektek, amit már korábban is mondtam, hogy aki ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. Ha elemezzük ezt a listát, a test cselekedeteinek négy csoportját találjuk. Az első a szexuális erköstelenség, a második az okkultizmus, bárványimárás és varázslás, a harmadik, amelyik magasan a legnagyobb csoport, a széthúzás mindenféle fajtája. A negyedik pedig a topzódás. Ez tehát a testcselekedeteinek a négy csoportja. Még egyszer elmondom őket, szexuális erkőstelenség, okkultizmus, széthúzás és topzódás. De ha megnézitek a széthúzásra adott példákat, kétszer vagy háromszor annyi van belülük, mint a többiből. Felsorolom őket. Ellenségeskedés, viszálykodás, fértékenység, harag, önző törekvés, széthúzás, pártoskodás, irítség. Ezek mind a széthúzás különböző formái. Tehát a test cselekedeteinek a legnagyobb csoportja a széthúzás különböző válfajai. Pál pontosan ezt mondja, ha széthúzás van közöttetek, akkor testviek vagytok. Itt a gyógymód is kiderül. Mi az egyházban lévő széthúzás gyógymódja? Pál ugyanebben a fejezetben elmondja a 24. versben. Azt mondja, hogy akik Jézus Krisztuséi, azok a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Csak egy gyógybódja van a testi természetnek a keresztrefeszítés. A Róma 6-ban 6 Pál azt mondja, hogy az óemberünk, azaz a régi Ádámi természetünk Krisztussal megfeszítette. Ezt is tette meg több mint 1900 éve. Itt azonban azt írja, hogy akik Krisztus az azok, azok feszítették meg a testet. Nekünk kell ezt megtennünk. Isten lehetővé tette, nekünk pedig érvényesítenünk kell. A keresztes feszítés nem fájdalommentes. A tesszed megfeszítése fájni fog. Be kell verned a kezedbe és a lábadba a szügeket. És azt kell mondanod, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. Meg kell tagadnod a testi vágyaidat és törekvéseidet. Azt hiszem, hogy a felolvasottakban az egyik kulcs kifejezés az önző törekvés. Az a véleményem, hogy ez az oka a legtöbb szakadásnak a Krisztus testében. Az olyan önző vezetők, önző törekvései, akik a saját fejük után mennek, nagy gyülekezetet akarnak, hirdevet szeretnének, és miközben ezt teszik, Jézus háttérbe szorul. Tehát a megoldás a keresztrefeszítés. Ne hagyd, hogy az emberek arról győzdenek meg, hogy meg kell változtatod a teológiádat. Lehet, hogy meg kell, de nem ez a megoldás. Lehet, hogy tökéletes teológiád van, mégis te vagy a megosztottság okozója, ha nem számoltál le a testi természetettel. Most egy kicsit arról szeretnék beszélni, hogy mit mond az Új Szövetség a szeretetről. A görögben több szó van a szeretetre. Az a görög szó, amely azt a szeretetet jelenti, amelyről Jézus beszél, az agapé. Sokan ismeritek ezt a szót. Ez alapvetően Isten szeretetét jelenti. Nem kizárólag Isten tud így szeretni, az ember is tud. Jézus még azt is mondta, hogy a bűnösök is szeretnek, tehát a bűnösök is tudnak ilyen szeretettel szeretni, de alapvetően az olyan szeretet, amelynek a forrása Isten. A János 13, 35 ben Jézus ezt mondja, új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogy a négy szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, a szeretitek egymást. Látjátok, hogy a szeretet nem csupán találás vagy javaslat, a szeretet parancs. Ha nem szeretjük egymást, rengedetenek vagyunk. Ez az igazság. Jézus azt is elmagyarázta, hogy mit jelent a fajta szeretet. Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek hiteket. Majd egy nagyon fontos kijelentést tesz. Ezzel feljogosítja a világot arra, hogy megítélje a gyülekezetet. Azt mondja, hogy ha szeretitek egymást, mindenki meg tudja, hogy az én tanítványaim vagytok. De ennek az ellentéte is igaz, hogy nem szeretjük egymást, a világ joggal mondja, hogy nem vagyunk Jézus tanítványai. Tehát nem utasíthatjuk vissza a világítéletét. ítéletét. Jézus feljogosította a világot arra, hogy megítélje az egyházat. Sokszor megpróbáljuk azt mondani a világnak, hogy törődjön a saját dolgaival, de a világnak minden joga megvan, hogy azt mondja, hogy ha ti nem tudjátok, hogy mi a dolgotok, akkor neki mondjátok meg, hogy mi a mi dolgunk. És az egyházban levő széthúzás annyira nyilvánvaló. Szerintem a legtöbben elismeritek, hogy az evangelizáció legfőbb akadálya az egyházban lévő megosztottság. Egyszer beszélgettem egy zsidó fiatalemberrel, és kértem, hogy higgyen a messiákban. Azt felette, melyik csoportot szeretnéd, hogy csatlakozzam? Ez Jeruzsálemben volt, és Jeruzsálemben az a helyzet, és az elég szomorú, hogy a keresztények fizikai harcot hívnak egymással. Hol? A Szent Sírnál. Két olyan csoport, amely igény tart egy szent helynek tartott területre, és az izraeli katonáknak kell őket szétválasztaniuk. Ez egy szélsőséges példa. De meg lehet érteni, hogy az izraeliok azt mondják, hogy hát nem tudom, hogy mit higgyek. Mindjárt bizonyos mértékben felelősek csak vagyunk azért, hogy a megosztottságunk miatt az emberek eltántorodnak Jézus megismerésétől. A János 15, 12-13-ban Jézus azt mondja, az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Aztán meghatározza, milyen ez a szeretet. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Jézus olyan szeretetről beszél, amely odaadja az életét másokért. János visszatér erre az első levélében. János első levél, harmadik rész, 16 és 17. Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő, vagyis Isten, az életét adta értünk. Igazából nem tudnánk, hogy mi a szeretet, ha Isten nem mutatott volna példát. Nem volna előttünk igazi emberi példa. De most már tudjuk, hogy milyen az igazi szeretet, mert Isten Jézusban az életét adta értünk, ezért nekünk is életünket kell adnunk a testvéreinkért, a hívő társainkért. És nehogy szellemiek legyünk, konkrétan elmagyaráz a következő versben. Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárul előtte a szívét, abban hogyan lehetne az Isten szeretete? Más szóval, ha van valamink, amire a testvérünknek szüksége lenne, és látjuk, hogy szüksége van rád, de nem gondoskodunk róla, akkor hiába mondjuk, hogy Isten szeretete bennünk lakik. Ugye? Így van? Szeretném, ha igent mondanátok. Azért, mert ezt alkalmazni fogom. Nagyon kapcsolódik ahhoz, amiről az összejövetel elején beszéltünk. Ha a Kínában élő testvéreitek szükséget szenvednek, és ti képesek vagytok róluk gondoskodni, akkor hogyan állíthatjátok, hogy Isten szeretete bennetek van, ha nem segítetek? Jól mondom? Igazam van? Nem akarok rátok erőltetni semmit, de számomra magától értetődő. De nem akarok másokat elítélni, mert nekem is megvan a folyamatos harcom a önzéssel. A legtöbben őzőnek születünk. Isten nevelésére és a Szent Szellem erejére van szükségünk ahhoz, hogy ezzel leszámolhassunk. Úgyhogy engedjük, hogy Isten foglalkozon ezzel. Most még egy igét felolvasok a szeretetről. Ez az egyik kedvencem. 1 Timóteus 1, 5. és 6. vers. A New American Standard fordítást szeretném elmondani nektek, ami most nincs itt nálam, de tudom szó szerint. Ebben a fordításban ez így hangzik. A parancsolat célja a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és őszinte hídből fakadó szeretet. De a New American Standard szerint a tanításunk célja a szeretet. Azért tetszik ez, mert annyira egyszerű. Ha nem szülünk Isten népével szeretetet, akkor ez egész szolgálatunk értelmetlen. A tanításunk célja a szeretet. Amikor először elolvastam ezt a fordítást, ezt gondoltam magamban, hogy Prince Testvér itt az ideje leteszelni a szolgálatodat. Nézd meg az embereket, akiknek szolgálsz, becsorra bennük elő a és vizsgáld meg, hogy szerető embereket szülsz-e. Ha nem, akkor minden szolgálatod minden szabadidő pazarlás. Figyeljetek! A tanításunk célja a szeretet. A tiszta szívből, jó lelkiismeretből és őszinte hitből fakadó szeretet. Ez a szeretet három előfeltétele. A tiszta szív, a jó lelkiismeret és az őszinte híd. Némelyek elfordultak ezektől, és üres fecsegésre adták magukat. Tehát minden olyan dolog a ami nem eredménye szeretetet, üres fecsegés. Nézzük meg a gyülekezeteket, és gondoljunk bele, hogy mennyi üres fecsegés folyik az egyházban. Mennyi olyan tanítás, predikáció és vallásos tevékenység, ami nem éri el a tanításunk valódi célját. Most nem másokról beszélek. Én folyamatosan a saját életemet és szolgálatomat vizsgálom. Segítem-e az embereket abban, hogy szeressenek? Ha nem, akkor az egész csak időbazarlás. És amikor megállok az Úr előtt az ítélet napján, az egész egy pillanat alatt elég. Most néhány egyszerű választ szeretik adni nektek arra a kérdésre, hogy hogyan lehet helyreállítani az egységet. Hogyan térhetünk vissza az egységhez? Háromféle kezdeményezőről fogok beszélni. Az első az egyház, a második Isten, a harmadik, talán meglepő, a sátán. Valójában Isten gyakran használja a sátánt a saját céljai elérésére, és ezen a téren is használja. Természetesen tudjátok, hogy sátán okozta Jézus kereszte feszítését. Nem tudta, hogy mit tesz, de ő hajtotta végre a világ megváltását. Számomra nagy áldást látszik hogy Isten hogyan használja az ellenségeit. Mindig Mózes eset a jut az eszembe, gyorsan nézzük ezt most meg. Mózes tőnyörű csesemű volt, de kitették, hogy meghalljon. Jött a fáraó lánya, megtalálta, felnevelte, a legjobb oktatásban részesítette, és Isten szólt a fáraóhoz, de a fáraó nem igazán hallotta meg, Isten pedig ezt mondta, fáraó, van egy vezetőn, aki legyőzi és korbasultja a népedet. Megtöri a hatalmadat, olyan vereséget mér rád, amelyet soha nem hevetsz ki, de te fogod kiképezni nekem 40 éven keresztül. <gül> Isten így cselekszik. Most nézzük meg a cselekedetek három lehetséges kezdeményezőjét. Az első az egyház, Isten népe. Már megnéztük egy igét, az Abcsel 3.19-et, térjetek meg! Mit kell tennünk? Meg kell térnünk. Miből kell megtérnünk? Minden olyan dologból az életünkben, ami széthúzást okoz. Minden olyan hozzáállásból, amiben megtűrjük a széthúzást. Ebből is meg kell térnünk. Aztán Istennek is megvan a feladata, és az ő része nélkül nem fog megvalósulni az egység. Csupán az emberi cselekedeteink és reakcióink által nem tudjuk ezt véghez vinni. De az apostolok cselekedetei második részben, pünkösd napján, Péter apostol kiállt, és Joel proféciáját idézte. Az apostolok cselekedetei második rész 16-17-ben Péter így szól, ez az, amiről jó el így profétált, és itt jó el könyvében idéz, az utolsó napokban így szól az Isten az idők legvégén, kitörtök szellememből minden halandóra, és profétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok, látomásokat látnak, védneitek pedig álmokat álmodnak, még szolgáimra és szolgáló leánya, leányaimra is kitörtök azokban a napokban, szellememből, és ők is profétálnak. Ez az isteni beavatkozás. Ezt Isten teszi. Az állít, hogy az utolsó napokban az egész földre, az egész emberiségre kijöntöm az én szellememet, természetfeletti ajándékait és an erejét, és amikor azt mondja, hogy minden halandóra, akkor az az egész emberiséget jelenti. Az elmúlt két évtizedben láthattuk, hogy az a profécia részben beteljesedett. De még sok olyan része van az emberiségnek, amelyik még csak nem is hallott erről. Például Mongolia sok részen az emberek még meg sem a Szent Szellem munkáját. Nagyon sok észak-afrikai és közel-keleti ország, Szaúd-Arábia és még sok más ország azon a környéken, hogy csak egy leheletnyit sem éreztek meg a Szent Szellemből. Ez a profécia még nem teljesedett be. De Isten így fog hozzájárulni az egységhez, mert már mondtam, hogy az a fajta egység, amelyért Jézus imádkozott, csak a Szent Szellem által lehetséges. Minél erősebben van jelen Szent Szellem az egyházban, annál könnyebben fog helyreállni az egység. Nézzük meg, hogy mit imádkozott Jézus a János 17-ben található imában. Ezt mondta a 22. versben az atyának, azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, a tanítványaimnak, hogy egyet legyenek, amint mi egyet vagyunk. Ez az angol fordításban nem igazán egyértelmű, de egyszer beszéltem egy görög tudóssal, akinek az anyanyelve a görög, és úgy gondolja, és ezzel én is egyetértek, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy hogy, az azt jelenti, hogy azért hogy. Azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, azért, hogy egyek legyenek. Tehát szükség van a dicsőségre ahhoz, hogy egyek legyünk. A dicsőség Isten ereje is jelenléte a Szent Szellem által. Tehát minden erőfeszítésünk, minden imánk önmagában nem érhet el eleget, de Isten cselekedni fog a Szent Szellem által, és a kijöntött Szent Szellem lesz, ami nagy ösztönzőnk, nagy segítségünk az egységben. Szerintem, ha némileg ismeritek a karizmatikus mozgalmat, akkor egyetértek azzal, hogy még nagyon messze vagyunk a tökéletességtől. De a Szent Szellem érintése sok falat ledöntött már. Valószínűleg ma körülbelül legalább tíz felekezetből vannak itt emberek. Ez csak tippelem, nem ismerlek titeket. Nagyon valószínűtlen, hogy tíz évvel ezelőtt ezekből a felekezetekből összejöttek volna az emberek. Minden bajunk és tökéletlenségünk ellenére Isten munkálkodik az ő szent szellem által, és helyreállítja azt a dicsőséget, amivel az egyház a kezdetekben rendelkezett, azért, hogy mindjárt egyet legyünk. Persze szívesen elismerem, hogy még távol vagyunk a tökéletestől. Végül pedig nézzük meg a sátán tevékenységét. Már említettem, hogy Isten használja a sátánt, és a sátán fontos szerepet fog játszani a valós egyház egyesítésében. Két módon is. Egyrészt a külső nyomás révén. A Máté 24.9.13-ban Jézus az idők végét mutatja be. Máté 24.9.13. Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlő titeket minden lép az én nevemért. Kikre vonatkozik az itt, hogy titeket? Nem hallottam. Nagyon egyszerű ránk, hívőkre. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják, és meggyűlölik egymást. Sokan kik? Keresztények. Sok hamis proféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. Itt a görögben a szeretet helyén az agapé szerepel, tehát elsősorban a keresztényekre vonatkozik. Olyan erőteljes gonosz nyomás fog ránk nehezedni az idők végén, hogy vagy elfordulunk miatta az úrtól, vagy még közelebb kerülünk hozzá. Akik nem tagadják meg a hitüket, azok összekovácsolódnak. Ugyanis ha börtönbe vettek a hitedért más keresztényekkel, akkor ott már nem azt fogjátok nézni, hogy ki baptista és kianglikán, Ott már ez nem lett fontos. És ez tényleg meg is fog történni a világ sok részén. Ez a kívülről érkező nyomás. De van belülről jövő nyomás is, amiről nagyon röviden kell beszélnem. A kettő Tessalonika a kettőben Pál azt mondja, Jézus visszajöveteléről, hogy az Úr napja előtt meg fog történni a hittől való elszakadás. Most nem olvasom fel pontosan, mert nincs rá idő, de az állott, hogy az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás. A görögben az a szó szerepelő apostasi, amiből az apostázia szó származik. Az egyetlen másik eset az új amikor ez a szó előfordul, azaz, amikor arról van szó, hogy Pál elfordult Mózes törvényétől. A szó tehát ez jelenti, hogy Isten kijelentett igazságának az elutasítása, és el fog jönni az egyházban a hittől való elszakadás. Igazából szerintem már ebben élünk. Úgy gondolom, hogy az évszázadok során előfordult ugyan, hogy az egyházi vezetők erkölcsenek, kicsapongók és nagyon testiek voltak, de alapvetően soha nem tagadták meg a keresztény hit lényeges tanáit. Sőt, inkább kihasználták azokat. De ebben az évszázadban, és amit halad az idő, egyre inkább a kereszténység nagy, egyszerű, alapvető tanáit sok-sok egyházi vezető hivatalosan megtagadja. Szomorú, de Angliában az anglikán püspökök kétharmada nem hisz Jézus testi feltámadásában. Ez a hitehagyás. És nem az anglikán egyházat akarom ezzel bántani, mert nagyon sok felekezet hasonló állapotban van. De ez a hitől való elszakadás. Pár pedig ezt, ezt mondja, hogy ez két dolgot fog eredményezni. Egyrészt az Antikrisztus. Mert az Antikrisztus megjelenését akadályozó gát az egyház. És amikor az egyházon belül leomlanak az akadályok, akkor megjelik az Antikrisztus útja. A másik dolog, amit eredményezik fog, a hamis egyház. Ha van idődők, megnézhetitek majd a jelenések 17. részét, ahol látszik, hogy csak két csoport lesz az idők végén, az egyik a menyasszony, a másik a parázna. A személyes véleményem szerint minden hitvaló keresztény e két csoport egyikébe fog tartozni. Ha nem a menyasszonyban leszel, akkor a paráznában. De szerintem ezek nem felekezeti kategóriák. Mi a különbség tehát a mennyasszony és a parázna között? Pál azt mondja a korintusi keresztényeknek, hogy tiszta szűzként állítja őket Krisztus elé. Az egyház már Krisztus előtt áll, de az esküvő még nem zajlott le. A mennyasszony az, aki hűségesen szolgálja Jézus, a parázna az, aki megtagadja Jézus. És ha megnézzük a, a mai egyházban lévő hitehagyást, hitehagyást, akkor az lényegében Jézus megtagadása. Tehát ez lesz a nagy kérdés. A mennyasszony részei leszünk, vagy a parázna részei. Jó el arról profétál, hogy az idők végén hatalmas tömegek lesznek a döntés völgyében. És ha egyszer bekerültél a döntés völgyébe, csak akkor jöhetsz ki, ha döntöttél. Arról kell majd döntened, hogy hűséges leszel Jézushoz vagy hűtlen. For